los Si conecto los turbojets, Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Bájate, ciertamente! Me tengo que me he pasado bien, Capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com cada setmana en el nostre horari habitual. I avui tenim un programa especial, molt especial, del Ningú és perfecte, i és que arriba el Festival de Sitges... Som i a principis d'octubre i, com sempre a principis d'octubre, arriba aquest festival de fantàstic que, com sempre ocupa la població de sitges. i nosaltres fem un desplegament molt especial en guany també un desplegament en el qual tindrem moltes coses. Primer de tot, en el programa d'avui entrevistarem el Mike Costen, que és el subdirector del Festival de Sitges en aquesta edició i ja el portacent bastant de temps al Mike, i aquest any l'he convidat novament i ens parlerà una mica de veda de, de, del festival de totes les pel·lícules, de les sorpreses, els esdeveniments que tindran lloc durant aquests dies, del 2 al 12 d'octubre. Recordem que té lloc aquest any el Festival de Cinema de Sitges. Molt de fantàstic, molt de terror i molts de zombis. D'això en parlarem d'aquí doncs, una estoneta amb el Mike, que el tindrem entre nosaltres i estem una mica frisant perquè ens expliqui moltes coses dels Sitges d'enguany. I la setmana vinent... Un programa especial. Ens desplacem directament des de Sitges, almenys un servidor. Uh, la resta de l'equip suposo que estaran aquí a l'estudi. La Marta segur, segur, ella seguríssima, en Jacint sembla que també. L'hora no sabrem doncs, on, on para, avui no para aquí, ja ho diem. Uh, però bé, la Marta, sí, Marta, ja te presento. Bona nit, què tal? Bona nit, bé. Com estàs? Jo, la Marta, bé. Sí, sí, ja te veig. Molt fresca. Eh... Uh... <laughs> Bé, Marta, tindrem xafarderies de es... Hollywood. Uh, home, és clar, hi ha xafarderies i hi ha una pena terrible a Hollywood. Sí? Ja ho sabeu. Bueno, Jacint, me mires com dient de què parles. Ah, d'acord, vale. ja fa tants dies que ja ho tenia oblidat. Escolta, diumenge home. de la setmana passada. Si sí, li fan una gala benèfica. Clar que sí. Ben fet. Bueno, en ell no, en un campament que tenia de nens, per nens, en fi, de uh -huh. Turtle Painted. Doncs aquesta malaurada notícia en parlaré sí, avui, Sí, eh? sí, però serà una, eh? Uh -huh. L'altra, xitxa, tot. Home, que és el que nosaltres ens agrada. Doncs uh, també tenim en Jacint Casadamont. Com estàs, Jacint? Hola, bona nit. Uh, molt bé. Uh, notícies notícies calentes. que avui que les tindrem cap al final del programa. Bueno, es remouen. Es remouen, sí, sí, sí, però també les tindrem avui. Eh? Ah, parlarem de molt de Johnny Deep. Bueno, bueno... És fi, el que hi ha, tampoc... Sí, sí, ja veig. Bueno, eh, en fi, Pirates del Caribe 4, no? Suposo que és la notícia. Ah, i encara... una altra franquícia. Una altra, encara no n'ha fet prova aquest home. Què va. Bé, doncs això serà cap al final del programa i recordem que avui també tindrem el concurs de Panini Comics, que farem el sorteig al final i sabrem qui s'endú el lot de Panini. I farem la nova pregunta, la nova pregunta que ja la fem ja mateix i eh, serà ja per mes d'octubre. octubre els emails ens podeu enviar emails per respondre a aquesta pregunta i guanyar un magnífic lot molt guapo que ens preparen cada mes els amics de Panini Còmics Teniu fins al 28 d'octubre per escriure'ns en el ningunoes.hotmail.com el nostre correu electrònic i contestar la pregunta és fàcil, eh, també. Qui dirigirà la quarta i cinquena parts de Spiderman? Eh, qui dirigirà la quarta i cinquena parts de Spiderman? Fins al 28 d'octubre ens podeu escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com o també podeu accedir a la nostra pàgina web que és el www.grn.es barra /ningunoes, ningunoes o si aneu a Google, poseu ningunoes no perfecte els primers de la llista som altres. Uh, fins al 28 d'octubre ja ho han dit i podeu guanyar aquest lot. I el lot del setembre, doncs el farem ara ben bé a final de, de programa. I res presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a Lignesia Harti i moltes altres sorpreses que ja ens anirem trobant al llarg del programa d'avui. Per tant, comencem directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i Notícies a la gran pantalla. Yo no tengo miedo, pero él sí. Michael, ¿con quién estás hablando? Con nadie. Tenemos que irnos, ¿de acuerdo? Vale. ¡Ah! Amy, ¿qué ocurre? Cuéntame qué ha pasado. Hay algo dentro de casa. Tengo mucho miedo. Amy, veo cosas horribles. ¿Y si los espejos nos obligan a hacer algo que no queremos? ¡Sal de aquí! Estem escoltant Reflejos, molts de crits, que és Mirrors, pel·lícula d'Alexandre Aja, amb Kiefer Sutherland, Paula Patton i Amy Smart. Hem dir que és la pel·lícula que inaugura els Sitges 2008. Després de sorprendre amb alta tensió i les colines tienen ojos, Aja torna a fer un altre remake pel mercat americà, en aquesta ocasió d'una pel·lícula coreana estrenada Sitges l'any 2003, curiosament el mateix any que Aja presentava allí alta tensió. El film ens presenta el personatge de Ben Carson, un expolicia que va deixar el cos per una mala experiència que el va portar a una profunda depressió. Ben viu amb la seva germana i és incapaç de superar la seva crisi. Viu separat de la seva dona i els seus dos fills. El primer pas per superar aquesta depressió és trobar feina i per aquest motiu accepta un treball de vigilant nocturn en un antic hotel que va ser destruït en un incendi. Ben no tarda en adonar-se que els miralls de l'hotel My Flower amaguen una maledicció fantasmagòrica i que el darrer vigilant nocturn es va rebenar el coll amb un tros de mirall trencat. Hem de dir que el film està protagonitzat pel popular Jack Bauer de la sèrie 24, que és el Kiefer Sutherland, que amb eh, aquest film recupera la seva presència a la gran pantalla perduda per problemes personals a principis dels 90. Probablement, eh, si quan veieu aquesta pel·lícula, jo he tingut ja l'ocasió de veure-la, trobareu tova. I més que res perquè, a veure, si esteu acostumats als accessos sanguinolents de les altres pel·lícules d'Alexander Raja, sobretot d'Alta Tensión, que era un festival de sang brutal, eh, la trobareu en aquest sentit una mica tobona una mica fluixa, però ara això sí. Les escenes de morts, que n'hi ha, no moltes, però neu trobant potser tres o quatre al llarg de la pel·lícula, són brutalment esfereïdores. Eh? Vull dir, allò sí que es nota que que l'assignatura és d'Alexandre Això sí, sapigueu doncs, que és una pel·lícula eh, més comercial, encara doncs, més pel gran públic, eh, que no va veure les colines eh, Tienen ojos, doncs pot anar a veure aquesta sense, eh, bé, sense sortir doncs, tacat de sang de, de la sala de cinema. Serà mejor que os penseis molt en serio si queréis este caso. ¿Cuánto tenéis como 110 anys d'experiència de entre los dos? 120 <risa> Los ganadores de un Oscar Robert De Niro Al Pacino ¿De dónde vengo cogías la pistola y la placa o el casco y el martillo? ¡Vamos, Turco, vamos! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Tom Cowan ha sido mi compañero casi 30 años Es el mejor poli que he visto en mi vida Mucha gente respeta la placa Todo el punto respeta la pistola Parece que le dispararon de cerca. Sí, a menos de un metro. No hay huellas. Ese tío se acerca a las víctimas y... ...les vuelan los sesos. Sé Yo soy el asesino. Me presento en tu casa, tú abres la puerta... ...y eres mío. Es evidente que conoces a tus víctimas. Pero, pero... no solo las conozco. Lo sé todo sobre ellas. Así que las sigues en las viginas. Doncs aquí teniu un altre alpa xino, que no és el de Tropic Thunder, que en parlant després, que aquella és l'alpa xino. Eh? És, és diferent, és un rapper que es diu així. Aquest és l'alpa xino de tota la vida, que, curiosament... Per coses del doblatge, com heu pogut ara escoltar en el trailer, els dos actors tenen la mateixa veu i, és clar, evidentment, eh, a l'hora de fer la pel·lícula han hagut d'optar pel doblador que triés o Robert De Niro o al Pacino, no? el doblador habitual de, dels dos actors. Bé, Assassinato Justo ha estat dirigida per John Abnett, amb Robert De Niro al Pacino, Carla Gugino i John Leguizamo. Després de la segona part del Padrino no coincidint en pantalla, després de hit on només coincidia al final de la pel·lícula, arriba, doncs bé, Asesinato Justo, un film De Niro i Pacino. La veritat és que no paren d'estar junts. Gairebé com Matt Damon i Greg King n'era pegat a ti, eh? Per tant, si és que els volia veure junts, us en fareu un fart. Malauradament, ni el director ni el guió estan a l'alçada. Una autèntica pena. La història és la de Targ i Rooster, que són dos veterans policies, ja ho heu vist, sumen 120 anys d'experiència, que investiguen el cas del Vigilant Nocturn, un assassí que mata criminals. Una mica en aquest aspecte la pel·lícula sembla que recorda a Dexter, no?, i, bueno, per ser una mica més original, deixa un poema juntament amb el cadàver. La policia encarrega també la resolució del cas a uns joves investigadors perquè no s'acaba de fiar d'aquests veterans, i més encara quan totes les pistes indiquen que pel, motu, pel modus operandi l'assassí és un policia, o sigui, encara més plagi de la segona temporada d'Exter amb, amb l'argument d'assassinat Augusto. Una mica de vergonya, la pel·lícula... Sí, sí, això és el que ha dit la crítica americana, que, de veritat, eh, és una autèntica pena que s'hagi desaprofitat aquests dos actors per, per amb, un guió tan, amb un guió tan fluix, un director tan mediocre, que és no, el John Abnett. Talonari i apa, a gravar. Sí, sí, però bé, discutint aquí 10 anys a veure quina pel·lícula feien junts i han triat això, vull dir, a veure... Que ja sabem que últimament el criteri dels dos actors és una mica lamentable, però... Rocky Bulbinkle, grans pel·lícules. És una pena, ja que jo ja fa temps. Eh? <ríe> Vinga, anem per la següent. Ben diferent és Batalla en Seattle, pel·lícula de Stuart Housen amb Charlie Theron, Woody Harrelson, Ray Liotta... I Michel Rodríguez, que suposo que el Michael Steng ens ho dirà després, que bé, el Woody Harrelson a Sitges, el cambrer de Cheers i... que protagonitza la pel·lícula Transsiberian. Bé, eh, és un film basat en les manifestacions succeïdes a partir del novembre de 1999 a Seattle, on entre 50.000 i 100.000 persones es van manifestar contra l'Organització Mundial del Comerç, on es van tractar temes capitals pel futur del planeta. De fet, va ser l'inici del moviment antiglobalització. Els manifestants van obligar que el secretari general de la ONU, Kofi Annan, en aquells moments, així com molts altres funcionaris, no poguessin sortir dels seus hotels. La policia va actuar de forma brutal contra els manifestants pacífics, mentre que els grups anarquistes van aprofitar per trencar vidres i llançar pedres. La cimera, la cimera va ser un rotund fracàs i va ser una història que va colpir l'actor Stuarthausen, que com a actor, la veritat, eh, ha fet poquetes coses aprofitables i debuta a la direcció en aquesta pel·lícula, que és de moment a priori prou interessant i la fa protagonitzar per la seva actual xicota, que és la Charlize Theron. Esclar, tenim la, com a xicota la Charlize Theron, doncs, qui no aprofitaria doncs, per fer-la de protagonista a la seva pel·lícula. No? La veritat és que la pel·lícula vol ser didàctica i mostrar honestament uns fets històrics sense ser partidista a favor ni d'un cantó ni de l'altre. La segona estrena és Death Race, la carrera de la muerte, llàstima que no hi hagi l'àrama aquí, és una pel·lícula dirigida per Paul WS Anderson, que aquest és el dolent dels Anderson, eh, no és Paul Thomas Anderson. No, el menys bo, menys bo. El dolent, nefast i patètic. Paul WS Anderson, lamentable. De vegades repassarem el currículum d'aquest senyor amb Jason Stathman, el nou Steven Seagal, eh, llum del carisma que van tenir al seu moment eh, Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger, Tyron Gibson i John Allen. Amb un gran currículum arriba la darrera pel·lícula del director, agafeu-vos fort, Mortal Kombat, Re Resident Evil Bien. i Alien versus Predator. Eh? Excelente. Ab absolutes obres mestres del cinema. El cas és que Death Race és una mena de remake de la carrera de la muerte de l'any 2000 de Roger Corman, protagonitzada per David un Fu que que per cert posa la veu al personatge que ha mort al principi d'aquest remake. I que també hi sortia en aquella pel·lícula Sylvester Stallone, eh? Atenció, vull dir, és una película absolutament de culta. En aquest cas, el remake, eh, la violència campa tranquil·lament i no s'avergonyeix del seu patètic guió. L'acció arranca l'any 2012, on l'economia dels Estats Units està per terra, que potser no calia anar quatre anys en el futur eh, per parlar d'aquest tema, però vaja... La situació a les presons sí que és una mica més inestable, la violència forma part de la rutina diària i per entretenir la parròquia, l'alkate de la presó Terminal Island organitza una cursa de cotxes en la que el guanyador aconseguirà la llibertat. Avisem que el joc no serà net i que els perdedors sortiran amb els peus per davant. I acabem amb les estrenes amb la tripleta protagonista final El Juega de Hollywood dirà sacs amb Chris Cooper, Chris Brosnan, Patricia Clarkson i Rachel McAdams un melodrama amb elements de cinema negre i comèdia Harry té una amant ja no hi ha res que caluneix amb la seva esposa finalment ha pres la decisió de deixar la seva dona però Harry està preocupat que ella no pugui resistir un divorci així que decideix matar-la per evitar-li un disgust i Sangre de Mayo, aquesta també arriba aquesta setmana de José Luis García amb King Gutiérrez, la recreació de la sublevació de Madrid contra les tropes napoleòniques del 2 de maig de 1808, és el que ha fet García, gairebé 3 hores de García, una pel·lícula ideal per veure en pijama. Ah. I finalment, no me pides que TVC, perquè TVC seré una pel·lícula de Espinosa i l'actor la, és l'Aloi Azorino, una comèdia políticament incorrecta protagonitzada per un grup de disminuïts psíquics. I anem a find me que hem vist aquesta esta semana, va a comentar una mica. <totipatxs> Escoltem la banda sonora de Trick Sander, eh? Eso la consoneta de Crystal Method Name of the Game, que és el que treia Ben Stiller com a banda sonora de, de la seva darrera comèdia, que veig que a vosaltres no ha fet els deures, eh? heu estat d'un vau que no es pot aguantar, tots dos Marta Gessin bueno, no al... el títol ja és que a mi no m'atrau no, no, una guerra molt perra no, no, eh? oblideu-vos del subtítol Ben Stiller vull dir... no, però molt bé eh? escolta, una mica respecte a Ben Stiller Eh... home, volia anar-hi per en Tom Cruise però si està caracteritzat, quina gràcia té no, no, a veure, jo vaig a dir ara és el millor paper de la carrera de Tom Cruise a, ah, a la no, seva no, història no, perdona, gun. <laughs> no, no, no, no vindria a ser això stop ben gun. bé bé, puc entendre, ets noia és clar, és normal que... Stop Gun? Oh, no. Maverick, no. Maverick, Maverick. Legend, Legend és la millor pel·lícula Tom no te costis tant que si no això patarà. Legend. Còctel Còctel Tres ah. quilosins, tant per tant. Legend, vaig veure un tros i no vaig voler aguantar Le... més. Legend és molt bona. Legend <laughs> la encara no sabia... No Tenia passat. les dents tortes. A no, havia, no havia passat per quiròfan. Tenia la, la cella una junta amb l'altra. Era sí, unicef. Sí. Sí, sí. Bé, doncs aquí la veritat està caracteritzat i està superbé. Està gordo, està calvo i amb pèls al pit. Vull està fantàstic. Té les millors escenes de la pel·lícula, té el millor guió i la veritat és que ho fa molt bé. Per tant, a mi m'agradaria molt veure Tom Cruise en comèdies esbojarrades, amb Ben Stiller, mmm, juntament amb Ben Stiller. Vull dir, és un personatge que necessita més al final. Es marca un rap genial. Eh? Vull dir, és, que és un personatge, veieu, uh, diuen que és una paròdia de, del director de Paramount que ho va acomiadar i una mica també jo crec que recrea el seu personatge de Magnolia, sobretot per la quantitat d'atacos que, que diu... Que diu uh, el seu personatge, no? I deixa els productors de Hollywood bueno, com, com un drap, no? L'altre gran actor que hi ha a la pel·lícula és el Robert Downey Jr., que interpreta el paper d'un negre, i és absolutament delirant. És, és, bueno, Robert Downey Jr. és, és un geni, no? I... Home, aquí ha res a dir. No, no, ja, ja. A veure, aquest home, a més a més, ha demostrat ha que... Ha tornat i ha tornat a, sí, a 100 sí. per hora, eh? Sí, sí. I tant, i tant, vull dir ara. S'ha tornat a posar la primera línia de foc i torna a ser... És que aquest home, quan fa alguna cosa... Sí. Ho fa... Ja, però vull 100%. dir ara, O sigui, després de tots els problemes de drogues va perdre el gran actor que podia arribar a ser i ara l'hem recuperat. Ha tingut una segona oportunitat i l'ha aprofitat al màxim. Jo crec que... És que està casat. Doneu-li i... temps, ja veureu tot el que farà. Tindrà un Òscar doncs, eh, un altre no, per Tropic Thunder poder no, no? Però... a més ho fa molt bé m'agradaria veure la versió original per per sentir-lo parlar com a, com a negre pel el doblador també ho imposta bastant bé no? hi ha un negre de debò que li, tota l'estona li recriminant perquè parla com un negre, no? a més els diàlegs que té també ells són molt bons Sí que hi ha coses més uh, típiques i més... Uh, bé, bueno, que ja hem vist en moltes altres comèdies, però té moments la pel·lícula de genialitat brutal, que només per això val la pena veure eh? No sé eh? si creure't. Ara faig d'aram. No sé, i és que tu t'ho em passes tot. <laughs> no és veritat. I tu ho saps. I jo, eh, escolta, i aquesta setmana no parlem de Vic i Cristina, va se No, no cal. Vull dir, tothom no. coincideix en que és un trunyo. Home, ja, tampoc ja es pot ser sí, sí. Roures, que en Roures diu que està sí, molt bé. Ben... Sí, està molt bé. Uh, no, bé, una, Tropic aquí, Thunder... Cristina. Tenim els trets del <ríe> És una bona pel·lícula sí. per, um, per, una, per a la tarda, per exemple, Vicky no? Vig Cristina. No, home, no, ah, Tropic Thunder. Tropic... La tarda, la nit, a eh, qualsevol moment. Però és una mica llarga, no?, per ser una comèdia. Mm, sí, potser sí, no arriba a dues hores, això sí, però bé, bueno, les comèdies normalment són d'hora i mitja, no? Tot el que sigui una mica més és un pel·li necessari. Però bé, sí, jo crec que l'hagués retallat una mica i la pel·lícula hagués millorat, eh? Però amb tot, la recomano moltíssim, eh? No oh. sé, però és que hi ha Jack Black. Sí, sí, Jack Black és de Estilers, lo més fluixet Jack que hi ha. Ben Stiller, Jack Black, no m'agrada aquest home. No, però Ben Stiller no fa malament, eh? No, vull dir, no, no està exagerat. Jo vull dir... he descobert l'Steve Carell, mm. que a mi m'agrada molt. I tant. Com a actor de comèdia. És boníssim l'Steve Carell. Jo crec Carre. que, és, que és, ho sento eh, per en Wilson. Ho sento, Jacint, de veritat, ho heu Wilson. Mm. Ni, no, ni no en Luke que, Wilson. No, no els se'n casillis? No, que va. Són actors polifacètics. Sí, multimèdia. Sí, tant fan MP3 com fan vídeo. Sí, com MP4s. Són sí, genials. Sí. Deu estar fent això ara perquè no, si no, no rascabola, eh? Què va, què va, què va. Ni, ni, ni, ni, ni ha fet un cameo amb el seu amic Benestiller, imagina't. No, perquè està ocupat amb el rodatge d'aquella pel·ícula amb la Jennifer Aniston. Pobra Jennifer Aniston que acaba de fer una pel·lícula. Amb... Segur que és l'Owen, no serà Luke? Hòstia, ara mateix no ho sé. Ah, nois... Bé, no sé, recomanem des d'aquí Treball Fander. Nosaltres ara anem a veure el que s'ha estrenat a l'altre cantó de la bassa. Out there There's a world outside of Yonkers Way out there beyond this Hicktown Barnaby There's a slick town, Barnaby. Doncs anem a repassar la posició número 5, Barn After Reading, que mar después de l'air, que s'estrena la setmana vinent, amb 3 setmanes, 45 milions de dòlars. A la 4, Fireproof, entrada de la setmana, amb 6 milions de dòlars. A la posició número 3, Likeview Terrace, dues setmanes 25 milions de dòlars, a la posició número 2 Nightcene Redney, entrada a la setmana en 13 milions, i a la posició número 1 i Galai entrada a la setmana amb 29 milions de dòlars i com en Wally allà ens es a ballar eh? bé, la, la primera posició l'ocupa aquesta setmana tenies una informació Jacint respecte? sí, Owen Wilson amb Jennifer Aniston que adopten un gos i un Marley amb mi bé, estic frisant per veurela. ja he vist el tràiler impressionant, la, es veuen gos, gos corrents només el bé, en fi, és igual Uh, bé, puc continuar amb el box office. Uh, Som-hi, vinga, va. La primera posició l'ocupa aquesta setmana i un thriller protagonitzat per Shea Leboeuf i Michel Monaghan, per cert aquesta també s'estrena la setmana que ve, que narra la història d'un jove mandrós, el germà del qual mor en estranyes circumstàncies i sense saber ni com ni per què veurà que juntament amb la seva mare són reclutats en un grup terrorista i obligats a formar part d'una cèl·lula que vol atemptar com un membre, amb un membre del govern. La mitjana de la crítica ha estat una C. El Mat Stevens deu Online, diu que després d'una prometedora sinistra primera mitja hora les coses ràpidament es tornen més i més absurdes. Per tant, mala crítica per Igalay, aquesta pel·lícula del Shea que pot ser la seva primera entrebancada de, a la seva carrera. Canvien radicalment de gènere i passem a Nights in Red Night amb Richard Gere i Diane Lane, que és la història d'un metge que viatja per fer les paus amb el seu fill i de camí un hotel coneix a una dona amb un matrimoni poc feliç que li canviarà la vida. Els crítics li posen una sent més. El Roger Ebert del Chicago Sun Times diu que el guió és una tempesta perfecta de clichés, eh? per tant, tampoc ha agradat aquesta pel·lícula. I finalment, en el quart lloc, entra Fireproof, on d'entre d'altres actors trobem el mític protagonista de Los Problemes Crecen, Kirk Cameron, eh, que després eh, parlarem amb la Marta perquè ella bueno, crec que tenia carpetes forrades amb la imatge de Kirk Cameron en la seva adolescència. El cas és que en el paper del capità de d'ombes, Caleb Holt, que m'agradarà veure aquest noi eh, després de tant de temps, Holt viu al límit com a bomber... I a casa, doncs, després de 7 anys de matrimoni, té una vida completament allunyada del que és la seva vida professional. Um, bé, tenim una mica la Marta ocupada intentant uh, contactar per telèfon amb el Mike Austin, que mateix el contem. la pel·lícula que comentaves, La conspiració del miedo, sí. doncs en principi la tenia que dirigir l'estrima de Spielberg, però és quan es va liar amb en Dana Jones i per això li va passar al seu col·lega, en DJ Icaruso aquest. Ah, uh ah. -huh i aquest, bueno, l'espatllat, vés a saber què hauria fet a Steven Spielberg amb aquesta pel·lícula suposo que, que hauria canviat una mica el guió o fet més, més simple més simplon, vaja sí, bueno. més Spielberg sí, no sé. jo crec que hauria millorat 50.000 vegades eh, aquest trunyet que ha fet el, el DJ Caruso però ha fet que calés, tot i així, a pesar de les crítiques ha fet bastants calés bueno, 29 milions de dolors, veurem a veure què acaba fent la segona setmana, eh Uh, Marta, tu tenies carpetes forrades amb la imatge de Kirk Cameron, que és una cosa que estàvem uh, especulant ara mateix el protagonista de Los Problemas Especulava. Crecen. Especulava. Sí, sí, sí, sí. Que acaba d'estrenar aquesta pel·lícula que es diu Fireproof als, als Estats Units. I jo sé que eres una gran seguidora de d'aquella sèrie. Uh, Kirk Cameron. Ui, tenim problemes al micro. Los Problemas Crecen? sí. sí. I què passa? Ah, però això, que ha estrenat una pel·lícula i jo, jo deia que tenies carpetes forrades. Que no m'escoltes, per favor. Eh, estava parlant amb el senyor Mai Costet, ah, que el bé. tenim ja a l'altra banda. Pregunta'm-hi fan, saludarem. també. <laughs> Els problemes crecen. Molt bé. Qui Cameron, eren guaperes a l'època, per suposat. Si sí, sí, tenia fotos, però la carpeta forrada no me sona, eh? Tu no forrabes carpetes a eh, nítols eh, adolescents? No. No. Aquest... Era bastant uh, mandrosa. Bah, amb David és... Hasselhoff ja no, el no, no, pecho palomo. No, no, no, no, no <coughs> Molt bé, doncs uh, anem a parlar de Sitges i ens hem a posar ràpidament en contacte amb el Michael Steng. Escoltem la banda sonora de 2001, i és que si Sitges 2008 hagués de tenir una banda sonora, enguany seria la de la mítica pel·lícula de Stanley Kubrick. Avui parlem amb Mike Costeng, subdirector del Festival de Sitges. Benvingut al Ningú no és perfecte, Mike. Com estàs? Bona tarda. Molt bé, molt bé, Gràcies. Perfecte. Doncs ja has vist. 2001, banda sonora de, de Sitges... Uh, un 2001 que suposo i un Stanley Kubrick inundaran una mica el festival d'aquest any. Quins són els actes vinculats d'homenatge uh, amb el 2001 que, que tindrem aquest any al Festival de Sitges? Doncs uh, concretament, eh, primer de tot, demà a la gala d'inauguració uh, sortiran a saludar Christian Kubrick, la seva vídua, i Jan Harlan, mà dreta, durant molts anys, i gènere també d'Estallí Kubrick. Ell es rebaix de mans a la al del director el Gran Premi Honorífic del Festival a tota la carrera d'Estallí Kubrick. I, com dic, amable, han sigut tan amables de la ni, fins a Sitges a recollir aquest premi. Després, l'endemà, tenim la projecció de, de la pel·lícula amb una còpia bastant bona que hem aconseguit, aquí a l'auditori també, i eh, esperant per presentar-la, doncs, novament... Uh, a Kubrick i Jean-Carl acompanyats aquesta vegada també per els dos astronautes de la película, precisament Gary Lockwood i uh, Kirk Douglas, i a més a més al mestre d'efectes especials Douglas Trummel, que, va ser, que va fer, que efectes de 2001 i també uh, Colin Arthur que uh, va ser la persona que va dissenyar aquests micos que tant ens agraden del, del començament. Mm. Sí, a, a... perdó, perdó, i si em permeteu també sí. hi haurà una classe mestra de Douglas Trou com no? Ah, molt bé, que ja no serà pas la primera que fa Sitges exactament, com tu saps bé sí, sí. Uh, quasi només us falta convidar el Hall, eh? l'ordinador Hall perquè... sí, ahir l'Àngel li va fer una, una broma d'això durant la roda de premsa que és l'únic que ens queda per convidar però que sembla que és impossible eh? sí, quina pena sí. bé, aquest any tenim una secció oficial del festival uh, amb diverses procedències pel·lícules de, de tot el món Uh, des de l'inavitable uh, Takhimke uh, de Michel Bon i fins i tot una pel·lícula de la filla de David Lynch, Què ens podries destacar de la solució oficial d'enguany. Bé, jo, a part del que acabes de dir, m'agrada dir-ho molt ràpid perquè que sigui el que em surti, perquè no, perquè no vull que sembli que tinc preferències per ningú, procuro mm. cada, canviar cada vegada que m'ho pregunten. O si el que em surti ara de, de corregir, diguésim. Lo primer, i les que has destacat tu, evidentment, la pel·lícula de la filla de David Lynch, o sigui, és una pel·lícula important, això no cap diu. És una pel·lícula, a més a del terror, que també és molt interessant. Eh, anant a altres punts geogràfics dins, distants dels Estats Units, és doncs la pel·lícula sueca, Let the Ride right One In, una pel·lícula molt original, que eh, agafa el, el, la temàtica vampírica des d'un angle diferent. Eh, destacaria, doncs, eh, doncs, també, potser, dins del de que estem parlant de secció eh, oficial... Eh a competició, doncs... Uh, a veure, que no vull, no vull tampoc que s'assembli, The Cottage, per exemple, és una pel·li anglesa de terror que m'interessa, em va agradar moltíssim. Uh -huh. uh, podri... The Chaser, The Chaser és una pel·li que m'agrada molt coreana, amb un retrat d'un serial killer molt, molt especial. I, uh, bueno, continuem, si voleu, amb coreans, també, de Good The Bad and The Weird, que és una mena de, ara li diuen Kim Chi Western, Kim Chi Western, que seria la versió coreana d'un Spaghetti Western, un veterà de Sitges que és Kim Chi-ho, un, un director que ja va presentar alguna pel·lícula en el passat, a oficial. Uh -huh. uh, aquest any, com que no hi ha nous episodis de Masters of Horror, teniu per ser una altra proposta televisiva que és el Fear Itself. Està a l'alçada aquesta sèrie de, dels capítols de Masters of Horror que havien vist al festival? Doncs mira, els que passem nosaltres no hi ha cap mena dubte que sí. Vosaltres passem, per exemple, que el va ser el primer que vaig veure en el seu moment, quan tot just acabava la postproducció, és l'episodi dirigit per un també bon amic també d'Esquitges, Stuart Gordon, que es diu Eater, i eh, és un episodi de terror extraordinari, és, una, és un exercici en terror molt, molt interessant. L'altre que tenim és del director de, de Sou 2 i d'una pel·lícula que també tenim aquí aquest any, Repo, de Genètic Òpera, que com diu l'Àngel, és el, el nou Rocky Horror Picture Show, aquest no es diu Darlene Boseman i és un director d'aquests Jogues interessant i ha fet un episodi que diu eh, New, Year's, New Year's Day, que de temàtica zombie, i també tenim el de, el de Rick Anderson. O sigui que sí, sí, sí que és bo. Són bons episodis de terror de, de 50 minuts. Molt bé. Parlem de Mirrors, la pel·lícula que, que inaugura Sitges, el director Alexandre Aja, que precisament és un remake, aquesta pel·lícula, d'una altra pel·lícula, em sembla que era coreana, que també es va passar a Sitges. Eh, sí, el que passa és que, sí, anem a veure que les dues pel·lícules són de miralls, les dues pel·lícules tracten sobre efectes d'un, diguéssim, un, entitats malignes que viuen aquests reflexes, no obstant, és més que res un remake només de concepte, tot, tot a més canvia el guió, eh, la història, tot, tot pràcticament la història de la família que surt en aquesta nom, en aquesta versió de, de Reflejos, no té res a veure amb la història del noi protagonista de, de la versió coreana. Amb dues pel·lícules estan molt bé, i és veritat que Into the Mirror va va concursar a la secció Orient Express de fa unes quantes edicials. Uh -huh. Heu triat aquesta pel·lícula de Mirros per inaugurar per la vinculació d'Alexandreix amb el festival, o hi ha hagut un altre ah, motiu? Sí. Una de les raons, sí, sempre saps que és difícil trobar una pel·lícula d'inauguració a mm. per un festival que, que pugui combinar doncs algun tipus de relació passada del director amb el festival o en un moment d'una certa temàtica que ja endors convingi o que sigui una agrada, que, eh, si pot ser doncs, que sigui una película de coproducció catalana, si pot ser, això, no pot ser caigany. Estem molt contents al perquè és una película potent de xoc de Hollywood amb una gran estrella i amb un director, gràcies que tenim vinculació no només amb el director Alexandre Araga que va guanyar el millor director en el seu moment per sinó també Greg Nicotero, que és el, el mestre dels efectes especials d'aquesta pel·lícula, que són molts i molt contundents, també estarà aquí per, per presentar-la. Perquè, com he dit, eh, els efectes especials són molt importants en aquesta pel·li, el qual estaran els dos. I sí, sí, sí, Alexandre Aja, òbviament, pues, té una relació amb el festival de Buda, amb el premi que va guanyar amb la seva primera pel·lícula. Uh -huh. Una de les novetats del, del Festival de Sitges d'enguany de, sigui potser la desaparició de la secció premier, que torna a desaparèixer un, un any més, i, I ara, diguéssim, que l'heu canviat, canviat el nom de, per a secció oficial fora de competició. Sí, és, és més que res per, per, per integrar encara més al que seria l'univers del Fantàstic. Premier, que és, eh, ens va semblar una bona idea en el seu moment, però potser desvinculava una mica aquella secció de pel·lícules grans i tal que les distribuidores volien tenir al festival encara que fos fora de competició i que ens agradaven molt. Eh, eh, potser hi algunes que no tocaven tant el fantàstic, nosaltres el que hem volgut que quedi clar que això també és secció oficial encara que no estigui a competició i són pel·lícules de que era fantàstic i, o com a mínim amb una relació important conceptual o, o formalment amb el fantàstic no? llavors el que hem fet és el que seria les propostes de premier, convertir-les més fantàstiques i incloure-les dins de la secció oficial mm -hmm. Dintre d'aquesta secció hi trobem pel·lícules que m'agradaria que comentessis perquè el JCBB del Jean-Claude Van Damme què ens en pots dir? Perquè és una pel·lícula que fa molta por, eh? A priori. No, no t'ha de fer cap por, perquè jo trobo que és una de les millors pel·lícules que he vist en els últims anys. Carai, carai. No, no, així t'ho dic. Així t'ho És intensa, és interessant... Jean Claude Van Dam està extraordinari. La pel·lícula explica una història que no et pot interessa més que és la degradació d'una persona en una espiral absoluta de delegaació doncs de humana, emocional, espiritual i professional i ell eh, doncs, eh, diguessin que es queda absolutament... és desnudella si mateix davant de la pel·lícula, però hi demostra que és un actor extraordinari. De veritat és tota una revelació aquesta pel·lícula. No només per Jean Claude Van Dam, que és evident el més interessant, però també. Per el, la gran, l'extraordinària aparícia que té el director aquest jove eh, per fer el Madrug McFree, per fer el, el, el, el, el que ha fet, perquè és interessant com a muntatge, és interessant com a guió, és interessant com a direcció. Eh, no puc recomanar més aquesta pel·lícula. La llàstima és que Jean-Claude no estigui aquí per presentar-la, que ja estava confirmat que vindria. Ostres, quina pena. La seva nova pel·lícula que està rodant a Hong Kong, eh, doncs al final eh, la postproducció s'ha allargat, perdó, el rodatge s'ha allargat, i ha sigut impossible, però estava confirmat i tot eh? per, ara ho suposo, no, no ho havíem confirmat mm. públicament nosaltres, però ell sí que ens ho l'havia confirmat a nosaltres, però és igual, estarà el director i és una pel·lícula que recomano però d'una manera, per part meva de veritat, de manera absoluta mm -hmm. i una de les pel·lícules també molt esperades que la gent hi té moltes esperances que és l'última del Guy Rage y Rock and Rolla que després d'alguns fracassos sembla que potser hagi tornat una mica als orígens, és realment així? en canvi, mira, estic segur que serà boníssima, nosaltres l'Àngel si sí que l'ha vist, jo no l'he vist, no l'he vist, però bueno, he llegit les crítiques angleses, que l'ha de declarar com el, retorn, el gran retorn de Guy Ritchie, i no puc esperar-me el dia que pugui anar al passe de premsa del matí a veurela. Jo, en aquest cas, sí que no, només us puc diguéssim adreçar al gust de l'Àngel Sala i a les crítiques angleses, que són unànimament, diguéssim, eh, eh, l'auditòria. L'Àngel Sala veig que li va agradar així. Molt bé, canviem de, de proposta, anem per les pel·lícules de Midnight Extrem, potser les pel·lícules més eh, festivaleres, la que la gent crida, riu, s'ho passa bé, aplaudeix. Quines destacaries aquest any pels megafans que no es poden perdre? Faré el mateix, faré les primeres que em surtin així de pensar en tu ràpid, sense pensar, diria. Hmm. Mira, jo destacaria una pel·lícula que m'ha m'ha entusiasmat. Quins la nova pel·lícula de José Sicarin, Cielo Cachao, amb que un ha gut com Marco que és un personatge que doncs, evidentment que també s'ha convertit en una paròdia de cineclès si i tal. però no obstant aquesta última pel·lícula, recupera tota la essència de les seves primeres pel·lícules dels anys 60 i 70 i eh, és com una mena de greatest hit de l'univers d'aquest monstre brasiler del terror brasiler. Que, que barreja tota la imaginària aquest absolutament demencial que barreja surrealisme, psicodèlia, eh, gori, eh, sexe, Eh, màgia negra és, a mi és com una mena de, de, és com una explosió de, dels sentits del fan del terror. La recomano moltíssim. es diu Encarnasau do demonio no cal que ho traduïm portuguès i després destacaria també una pel·lícula que m'ha agradat molt és Able, una pel·lícula molt molt molt molt, molt petita on, on eh, amb, amb molt pocs mitjans es mostra una història que també té certs tocs de surrealisme eh, que comença amb una plaga que sembla que està assolant una ciutat que és Berlín, crec que crec recordar, i que la gent comença a quedar-se paralítica a casa seva i té un gir al final d'aquesta història. Uh -huh. Fa moltíssima por, moltíssima por. I finalment podria dir de Minets Extreme, una altra pel·li que també està al voltant del, de l'imaginari zombi, però també d'una manera molt original, que es diu Splinter. Uh -huh. Potser destacaria aquestes tres. Molt bé. Eh, parlant de zombis perquè aquest any tindrà si un aconteixement que és l'Espac Zombie Walk, Uh, o sigui, podria ser Catalunya envaïda pels zombis, concretament Sitges uh, uh, explica'ns una mica què és això, és molt curiós Això, això és una idea uh, que s'havia fet uh, a escala més petita a ciutats com a Vancouver i crec que també Londres una ciutat britànica que possiblement és Londres però Vancouver segur la més famosa fins ara, que és senzillament els, tots els fans dels zombis surten al carrer amb una parada amb un desfilada, eh, eh, customitzats vestits maquillats com, a, com els homes de les seves pel·lícules favorites. Nosaltres la nostra intenció, la intenció, sobretot de la persona que va tenir la idea de fer-ho aquí, que és el Pastor, que és el director de l'àrea de brigada d'un festival, l'àrea més popular i més, diguem, canyera del festival, ah. i ell va decidir que, que volia portar això al festival de Sitges. A llavors, Eh, la idea bàsicament és això, és a dir, milers de persones va ser a Sitges per fer una desfilada de zombis, encapsulada pel creador del zombie modern, que és en, Romero. També en Jordi Grau, que és el director català que va fer una de les millors pel·lícules de zombis de la història, que és no, però faran el sony de los muertos, la va fer al Regne Unit, era una coproducció britànica italiana espanyola. I eh, Jordi Grau i Jordi Romero doncs, donaran el tret de sortir d'aquesta desfilada, que anirà, doncs, de, eh, creuarà tot el poble de tota la vila de Sitges i acabarà amb un gran concert de bandes de rock relacionades més o menys amb el cinema fantàstic i eh, a part de totes les pel·lícules que podeu veure durant el dia i tal, doncs hi haurà, després d'aquest concert hi haurà a més a més una festa de matinada al bar de Sitges. o sigui, serà un dia molt complet aquest divendres. Mm -hmm. um, Corregeix-me si m'equivoco, uh, Mike, però és potser aquest any l'any en què repartireu més màquines del temps? No comparat, però és veritat que n'hi ha unes quatre. Sí, eh? <laughs> Mira, les repassem, si vols. Tenim, a, tenim a Abel Ferrara, que és un convidat com, pots, com pedre, importantíssim aquest any pel festival, perquè és un director de, de reconegut prestigi internacional, i un director de culte i un dels grans rebels del món del cinema durant els anys 70, 80 i 90. Uh, màquina del temps. Donarem la màquina del temps també a Nicolas Meyer, un director clau a la història de la ciència ficció dels anys 70 i 80, director per exemple de la, de la segona part de Star Trek, de les versions cinematogràfiques Star Trek, eh uh, Lira d'Acant, que era una película també molt bona de ciència ficció, és director també de Time Master Time, que uh, els es va dir l'estat espanyol, mm -hmm. és una pel·lícula eh uh, amb Malcolm McDowell i també un clàssic i amb ja, movent la ciència ficció. Després tenim el, el, uh, tenim l'altra matina de temps per Charlie Kaufman, m'agrada també com ho defineix l'Angela com un dels renovadors de la narrativa cinematogràfica nord-americana que vindrà aquí a presentar la seva pel·lícula Cinecdoque en New York. Tenim amb un altre Kaufman que no té res a veure, que és Lloyd Kaufman, que és el, el, el creador president factòtum de Troma, eh, la famosa Troma, creador del venyador tòxico i de tots aquests uh, sí, personatges uh, sí, no? aberrants i divertits. I uh, Perdó, tinc un lapsus. De, ca de carrerilla, hem dit... -en sí, amb amb John Carpenter, no? Em que ens queda. Exacte, perdó. Sí. John Carpenter no veu, per això me perdó. el cas John Carpenter, home, és veritat que, que en el cas de John Carpenter és especial perquè no ve al festival, en la qual diguem que és un bònus. Eh? Li hem donat la màquina del temps, l'Àngel li va lliurar a Los Angeles, amb una visita que va fer. Ell va fer una, una salutació per fitxes i un agraïment per rebre la màquina al temps i aquesta afirmació es podrà veure abans d'alguna de les sessions principals del del festival, però ell no hi serà, no hi serà. Uh -huh. ara que comentaves això gràcies, demana... gràcies per l'apunt no, no passa res uh, abans que comentaves com a atrequi t'he de fer una petita pregunta, que passeu dues pel·lícules d'Star Trek dintre dels sitges clàssics entre, entre la tercera fase i tal teniu previst posar algun tràiler, alguna cosa del, de la pel·lícula del JJ Abrams? no, perquè no n'hi ha cap material que sigui realment Eh, eh interessant que puguem basar-a que no estigui a internet. Mm -hmm. a dir, no, no hi ha una cosa que puguem sorprendre a tothom passant aquí. La veritat és que no. Al al com saps que tu has fet de a estar cretina la presència amb, amb aquestes dues pel·lícules, en versió cinematogràfica i eh i amb còpies bones, a més a més, amb còpies noves i eh, recomano també molt molt, molt, molt eh, amb molta intensitat la, la, classe, la masterclass que farà Nicolas Meyer eh, Uh, després de la, de la projecció de Star Trek 2' l'Aïna de Camp. Aquesta classe mestra pot ser molt, molt interessant per qualsevol trekking que, que sigui orgullós de ser-ho. Mm, doncs allà estarem, eh? Parlem una mica de presències, que a la gent sempre li agrada saber en qui podrà fer-se la foto que a Sitges. Quines destacaries? Bé, jo destacaria pels, eh, pa, eh, diguéssim, intentaré dir-ho per ordre com, cronològic, diguéssim, d'aparició al festival. Òbviament ja hem parlat de la presència de la de, de Stanley Kubrick i del gènere de Stanley Kubrick, també dels dos astronautes eh, de la pel·lícula 2001, Gary Lockwood i Kildulian. Després, continuant amb això, podríem dir que eh, Woody Harrelson, protagonista de Transiberia en aquesta coproducció de Filmex, Woody Harrelson, conegut moltíssim, eh, sobretot per la pel·lícula "Secins Santos d'oli Estonia, també per altres uh, propostes més colaudiències com podria ser uh, una proposició indecente. Sí. Eh, a la mateixa pel·lícula sol una estrella important del, del diguéssim de l'elenc de l'estat espanol, que és Eduardo Noriega. L'endemà <coughs> sí tenim el, el, la pel·lícula Santos, que és una pel·lícula també de producció espanyola, on vindrà, vindrà també' Sapataki, Mili Toledo o el mateix director de la pel·lícula Nicolas López. Uh -huh. uh, amb més presències, doncs el mateix, com he dit abans, la Bell Serrara, que és un director que té un seguiment importantíssim a Catalunya, sobretot amb el públic jove, que li agraden les uh, propostes extremes d'aquest director. I uh, he dit abans, George Romero, i uh, bé, doncs, uh, algú... Bueno, també podria dir Emily Mortimer, que a mi personalment jo crec que és un actiu que m'entusiasma, que mm he -hmm. escut a Transiberian i és uh, uh, la protagonista amb Scarlett Johansson de la pel·lícula de Woody Allen Match Point. Mm -hmm. Que és veritat, molt bé, molt bé. I per acabar, una última cosa, Mike, um, hi ha alguna pel·lícula que vulguis uh, recomanar especialment que no n'hem pogut parlar? Amb això, eh? amb això eh, diré una, això, no, i a més a més, eh, aquesta no tinc problema de dir-ho perquè és una pel·lícula tan polèmica que és, no, no la no dic que sigui la meva favorita en absolut ni que sigui una pel·lícula que, que jo pugui que, que destaqui especialment en això, però vull dir una perquè Sitges sempre ha estat un festival que ha sabut convidar molt bé, ser un festival seriós i important per la indústria, però no deixa de ser un festival de cinema de terror per als fans del terror. Si voleu terror i si voleu polèmica i si voleu després discutir amb els vostres amics perquè a la meitat no els hi haurà agradat gens i a l'altra meitat serà una de les seves pel·lícules favorites dels últims anys, aneu veure Màrtils de Pascal Lugia. Uh -huh. Aquesta és la pel·lícula que m'ho És tractament una de les pel·lícules conceptualment més violentes de la història del cinema, però a la vegada és una de les pel·lícules més interessants i que aporta una sèrie de conceptes més interessants a l'hora d'interpretar el que és una pel·lícula. I estem parlant d'una pel·lícula de terror, eh? no estem parlant de, tampoc d'una pel·lícula especialment intel·lectual ni res, però quan acaba la pel·lícula dius «Mare de Déu, senyor, el que m'han fet passar... Però, a més a més, el que em faran pensar en els pròxims dies i setmanes que pensarem aquesta pel·lícula. És francesa, no, aquesta pel·lícula? És francesa, rodada al Canadà. Uh -huh. Déu-n'hi-do les propostes que han vingut de França els darrers anys de Sitges, eh? molt sanguinolentes i molt potents. Sí, i realment eh, a l'interior de l'any passat i aquest any martir són dos propostes molt, molt interessants. Si voleu que us doni més morbo, us diré una altra cosa. A la direcció del festival, hi havia una part que li agradava molt i una altra part que no li agradava tant. Però tots van decidir que aquesta pel·lícula ha de ser a Sitges. Uh -huh. Doncs s'haurà de veure. Evidentment, qualsevol persona. Eh, que jo el que no puc demanar, recomanar, ho sento, segurament es col·laran uns quants, però jo no puc, el que no puc dir és que vingui qualsevol persona que sigui menys de 18 anys. Això uh -huh. està claríssim. Uh -huh. Molt bé, Mike. després que faci el que vulgui. Gràcies, gràcies. Doncs uh, moltes gràcies per, per acompanyar-nos avui al Ningú és Perfecte i que us desitgem moltíssima sort que tot surti ben rodó en aquest festival d'enguany. Aquí estem per qualsevol cosa que necessitem, jo sabeu. Moltes gràcies, Mike. Bona, bona nit. Bona tarda. Adéu, bona tarda. Doncs nosaltres el que farem ara a continuació serà anar ràpidament amb les xafarderies de Hollywood una mica fora de temps avui. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Avui eh, estem molt fora de temps, però valia la pena escoltar el, el Mike Austin, que ens ha explicat Ui, coses molt interessants. Estic rumallada. Sí, eh, sí, com... sí, és el braç. Sí. Aixecar-lo, faig aquesta Bé, fresa. avui si de cas, Marta, ens assaltarem a la secció dels 40 minuts perquè... Em ah, pensava que me n'anaves a dir. avui si de cas, redueix a la meitat les notícies. I dic, doncs pues no, no, me no, dona no, la no. gana. No, no, no. no. Sublavació. Ens esaltem els 40 minuts i ja els farem la setmana que veniu perquè estem allò especial de Sitges, però d'aquí 15 dies. Molt bé, doncs començo amb una notícia que a mi m'ha sorprès i... perquè és un noi que m'agrada molt, Leonardo DiCaprio, es vol casar. Mm -hmm. L'actor està fent... Què passa, jacin: Sí, mira... Com que té un tascullí també, no té mèrit. L'actor està fent plans per casar-se perquè vol viure, diu, una vida normal. Leo, amb 33 anys, està fart de viatjar per tot el món i de viure en, els, bueno, en les caravanes no? de, dels sets de, de rodatge i confessa que li agradaria doncs, establir-se i formar una família. Així que vol, dona i fills, i sap que dient això diu que contradiu tot el que ell mateix ha dit fins ara. Clar. I a més diu que creu realment en el matrimoni, aquest noi no sé què li ha passat. DiCaprio, ho sabeu, surt amb la model de 23 anys, Bar Rafaeli. ja està ah. molt bé, bonic nom no sé si en ella ja li ha parlat de tot això o directament, ho ha dit a la premsa i guita, ja s'entenarà què més? Tots els actors i actrius de Hollywood homenatgen Paul Newman. Julia Roberts Tom Hanks s'han afegit a la llista d'estrelles que diran l'última adeu a Paul Newman en una gala solidària en benefici del campament infantil de Califòrnia La tortuga pintada. M'encanta el títol. De Painted. Peintetartal. Potser és una espècie de tortuga que jo he traduït i potser tenim un nom. Segurament. Ho sento molt, Si algú que ho sàpiga, que ens enviï un email. I no es diu Michelangelo. No. no, que bueno, és un campament, suposo, doncs, solidari de, de Paul Newman. Altres estrelles que assistiran a la gala són Sean Penn, Jack Nicholson, Bruce Willis, Danny DeVito, Warren Beatty, Annette Benning i Billy Crystal, que dic jo que podria ser el repartiment d'una bona pel·lícula. Hmm. Sí, no? sí, i tant, i tant, tots grans actors. Exacte, I la gala... Danny DeVito. Ja, ja, ja. La grandesa no es medeix, no es ah, mesura amb alçada. La gala tindrà lloc el 27 d'octubre al Davis Symphony Hall de San Francisco. El còmic britànic David Williams, que suposo que no, no coneixem, perquè aquí no seguim Little Britain, però a mi m'han dit que és molt bona, ofereix 10 dòlars a Cameron Diaz perquè faci joc davant d'ell. Williams és protagonista de... 10 les... dòlars? Però 10 dòlars a eh, Cameron Diaz no... Ni et diu di, di, hola per 10 Deixem dòlars. Deixa'm explicar l'anècdota. Sí. Uh, el còmic uh, que és protagonista de la sèrie Little Britain i que se n'ha fet una pel·lícula. Uh, fa poc estava rodant, la, fa poc o sí, recentment, la versió americana de la comèdia a Los Angeles i es va trobar Cameron Diaz a l'hotel Chateau Marmont. Sense cap vergonya li va fer la proposició mentre veia com ella estava fent uns exercicis de ioga al sofà del hall de l'hotel. Una cama cap per aquí, una cama perllà, Ella es va emocionar no m'estranya, aquí no s'emocionaria veient una cama per aquí una per de la Cameron. Diguéssim? Sí. I es va acostar amb ell i li va dir Cameron, podries fer això per mi una altra vegada? I va dir no. I per Déu Dolors diu vinga, val. Ah. I li va fer. Molt bé, I li va pagar? Suposo que sí. Mm -hmm. Molt bé. Què més? Uh, Kevin Costner, que aquesta és una notícia una mica fric. Has uh, de canta pel country. L'actor està a punt d'estrenar el seu àlbum de música country amb el seu grup Modern West, l'West el... Modern. Uh, L'ILP encara no té títol, però sabem que conté 12 temes, sis dels quals han estat coescrits per Kostner. Estarà a la venda per a qui l'interessi l'11 de novembre als Estats Units. Molt bé. Queda Què poquet. Més? Queda poquet, eh? Queda poc, sí, que... sí. Estem frisosos de... veure com... Uh... Se li dona. Hayek i Pinol, rumors de reconciliació. L'actriu ha aixecat rumors que ha tornat amb el seu ex promès, ex xicot, ex parella i pare de la seva criatura, François-Henri Pinol, després que la parella, la parella se l'ha vist junts a un passi de Valenciaga a París dimarts passat durant la Setmana de la Moda. Hayek i el multimilionari francès van anunciar la separació el juliol passat Pinol i Hayek tenen una filla d'un any que es diu Valentina i sembla, segons testimonis en la passarel·la, que es mostraven molt amables entre ells i feliços, tot i que en cap moment es van agafar les mans. Què més? A ah, una altra fricada. L'ex-spice eh, Gary Halliwell escriu la seva primera pel·lícula, Si ella pot, Com? tots podem. Oh, tant. Oh, És el meu lema, sí, sí. Si ella pot, tots podem. Jessi, ja, no me miris amb aquesta... No sabia l'argument, però ja... No sé... Això ho hauràs de buscar tu. Secret, la cantant eh, ha estat assessorada per amics i experts de la indústria a l'hora d'escriure el seu primer guió i ha usat el programa Final Draft per escriure'l. I tant, home, és el millor programa de, de guionistes. Final Draft. El és, el, és el que escriu tots els professionals. Sí, sí. Doncs eh, ella el té i l'ha fet servir. Halliwell ha declarat al diari de Sant que és increïble haver acabat el guió. És increïble, nena, que l'hagis fet. Sí, sí. Què més? igual ha escrit una sèrie de llibres diguéssim que no és tampoc tan tan novata una sèrie de llibres per a nens i nenes sobre el seu personatge fictici Eugenia Lavender que realment no he, res. No he, és he buscat res és la nova Rowling, no? Sí. jo bé. crec que va per, pel camí uh -huh. Um, L'IFES Raver fa una festa sorpresa a la seva xicota Naomi Watts pel 40è aniversari Naomi Watts ha fet 40 anys l'actor ha sorprès gratament Naomi amb una festa inesperada dissabte passat va ser per celebrar els seus 40 anys a més, Watts està embarassada del segon fill que ha de néixer al desembre Schreiber va convidar els amics més propers i la família de Naomi, per suposat, i li va fer un regal fantàstic El nou Mercedes-Benz, Blutech, que encara no ha sortit de la venda, surt aquest mes, i li van donar amb el llaç vermell enorme, en fi, devia ser fantàstic. Uh -huh. uh, vaig acabar, eh? Hugh Laurie li roben el portàtil, pobre home. Ah, haus, es queda sense uh, sí, sí, sí, sí. ordinador, uh, Uns lladres van entrar a casa seva de Los Angeles, a uh, principis del mes passat, i li van robar l'ordinador i moltes altres coses personals de la seva mansió de Hollywood Hills. L'actor i la seva dona, Joe, estaven dormint quan van entrar aquests lladres a casa seva. L'Aurie és el... i no es van enterar. L'Aurie és sí, el darrer... lladres silenciosos sí, que, sí, que sí. de Los Ángeles. Es van aixecar, van al menjador on fos, i el meu ordinador no hi és. I llavors van començar a mirar i havien desaparegut més coses. Um, L'Aurie és el darrer actor que és víctima dels lladres, que es veu que actuen en aquella zona, i ni l'actor la seva dona van resultar ferits, cosa que ens alegrem, però, segons un amic de l'Ori, l'incident ha inquietat força l'actor, que se sap que ha superat una depressió, que hi està lluitant. Se suposa que ja està millor, no? però ha sacsejat una mica l'actor. La informació s'ha conegut justament dues setmanes després que el protagonista de House eh, hagi rebut un augment de 400.000 dòlars per episodi. Això també diria que aquest té pasta, entrem a cada seva. En fi que el converteix en un dels actors més ben pagats a la petita pantalla. I per quantes temporades ha signat? Ha ha signat per, no sé si 3 o 4 més a House. Eh? Doncs uh, que prepari les, les butxaques. Sí, els sí. <laughs> Què més? Ens alegram i ja, acabo ja perquè Scarlett Johansson se'ns ha casat. Molt bé. Amb el seu promès bueno, Ryan Reynolds. No sabria si alegrar-me'n, però bé. Home, tot el que sigui per bé de lector, actriu o celebritat. No sé si casar-se amb Ryan Reynolds és molt per bé perquè pot ser una mica saturador. Doncs han fet una cerimònia petita i privada al Canadà, que és el país natal de Reynolds. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, el que farem, doncs res d'aquí ja. Ja sím preparat que anirem... Amb, amb les teves eh, notícies calentes, com, com ja havent sent una mica habitual. que Avui ens tens preparat alguna cosa especial? Sí, parlarem més que res d'això, Johnny Depp, que és bastant... lo més destacable. de uh -huh. Johnny Depp. Depp. Depp, no Depp. Depp, és, és una cosa que ell no li agrada que li diguin. Ja t'aviso. Però jo no me'l trobaré, no? Bueno, no sé si te'l trobaràs o no, però a ell li agrada que que no. Que li... jo, a ell li agrada que li diguin Johnny Depp. Doncs, uh, bueno, mentre la Marta posa la sintonia, què, què tens que dir de Johnny Depp? I llavors ja enllaçem amb... Ah, no, les presento. notícies. Ah, no, les notícies a l'estem. Vinga. Eh. Doncs vinga, va, comença quan com vulguis, que hem de fer el Començo sorteig encara. Començo a disparar ràpid. Johnny hmm. Deep s'ha fet fer una nova entrega a la trilogia... Ja, I dale'm pirates... al Deep, home, que t'he dit Deb, que de... De Pirates del Caribe, on tornarà a ser Jack Sparrow, perquè com no l'acompanyen ni en Bloom ni la caïda, i es basaran en les novel·les de ciència-ficció de Jules Verne. Pff. Bé, en fi, jo crec que és una saga que ja... Bueno, la primera estava bé, la resta no i és totalment necessari continuar amb aquesta història però, però bé, deixa... els productors Disney i Brackenheimer volen repetir i fer una altra trilogia uh -huh. sobre qui, sobre el llanero solitari ah, molt bé i qui serà el protagonista? el llaner Johnny Depp, no? no, George Clooney George Clooney farà de llanero però qui farà de Toro, el seu fill d'ajuda en Indy? Uh, Johnny Depp Johnny Depp. Veus, ja sabia jo que havia d'anar a petar aquí mateix sempre són els mateixos després tenim més notícies de la pel·lícula de Sherlock Holmes que està parlant Guy Ritchie Uh, sabem que d'on i juny ho serà Holmes, un nou serà Doctor Watson, i qui serà Irene Adler? Rachel McAdams. Rachel McAdams, molt bé. La protagonista de, de Boda en Boda. La, la, no, si no serà Madonna, que és el que havien comentat um, sí la setmana passada. Sí, sí. I... Kenneth Branagh serà segurament el director de la pel·lícula de Thor, que està preparant uh -huh. Marvel Studios, uh -huh. Uh -huh. que s'estrenarà aquest 16 de juliol del 2010. Com que va saltar Matthew Bann com a director, s'ha pues agafat a Kenneth Branagh, que falta que doni el sí definitiu. I per altra, Ronald de Moore... Uh -huh. a... Espera, espera, però Kenneth Branagh, director Shakespeare i tal, dirigirà una de Thor. És un home que fa anys que no dirigeix res i es posa en sí, un La pressupost. Flota Màgica fa dos anys. No... Bueno, no va ser un gran exit no, ara està no, fent no, obres no, no, de teatre no. a Anglaterra bé, bé. i per últim això Ronald de Moore que és guionista habitual de Carnival i Battlestar Galàctica està preparant el guió d'una preqüela de la cosa de John Carpenter una preqüela. preqüela? per saber què va passar amb els científics noruecs i el gos com és que va sobreviure almenys no hi haurà remei que, que, cosa que no, ens, ens alegrem s'ho havien plantejat però no va poder ser mm -hmm. molt bé i, I ja estàs aquesta setmana? Sí, no res he, he, he, he anat fletxat perquè veus que el temps estava justíssim. Bé, bueno, però ja ja arribàvem. T'has deixat una notícia per això. Que encara, bon o dolenta. No, perquè encara tenim temps. Uh, bé, bueno, no sé, depèn de del que vulguis. Kirsten Dance ha acceptat el paper per participar a Spider-Man 4 i 5, uh, que, bé, juntament amb Sam Remy i Toi Mawaiar. Ah, bé, bueno, i també hi ha rumors sobre Men Black 3 i Armeletal 5. Ah, uh -huh. Que és bueno, sí, però l'arma a l'Itàlia fa temps que, que ah, corre. Ara eh? sembla que s'hi han ficat en sèrio. Uh -huh. Molt bé, doncs abans de d'acomiadar el programa farem el sorteig del lot de còmics de, de Panini. No tenim res, farem doncs, a la persona més eh, innocent que tenim en el programa, que és eh, la Marta. Marta, què tal? Bé, vinga, va. Vinga, va. Mira, ens es va dir un número de l'1 al 10. El 4. El 4. Doncs la Laura León, pam... Enhorabona. Doncs la Laura ha guanyat, que per cert, bé, la, la, fèiem la pregunta de quin personatge dels X-Men estrena spin-off el 2009, i la resposta és l'Obedno, que protagonitzarà aquest X-Men Origins Wolverine, uh, per, que és el maig de... primera setmana de maig de, de l'any 2009. I recordem, la pregunta d'aquesta setmana és qui dirigirà la quarta i cinquena parts d'Spiderman. Eh? Tenim oh. de temps fins al 28 d'octubre per enviar mails al ningunoes.hotmail.com. Nosaltres, el darrer minut per acabar el programa, el que farem serà, doncs ja que ens ha parlat també el Maic Ostenc de Rock Roll, escoltarem la cançó de Black Frost I'm a man de la banda sonora de En Rock and Roll. Eh uh, Marta Jacin, la propera setmana vosaltres estreueu aquí als estudis. Oi oh, tant. Fins la propera setmana que tu no estaràs aquí. No, jo estaré a sitges, però quina sort ah, que tenen sí. alguns. Sí, sí. Però estarem aquí amb el ningun dels actors. Sí, ja una marxa zombi. Sí, sí, sí. Vigilarem els zombis que no ens faci mal mm, Serà fins la propera setmana Que vagi molt bé Now when I was a little boy At the age of five I something in my pocket Keeps a lot of folks alive My man Over 21